بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها النبي اتق الله يا ايها النبي اي نبي عليه الصلاه والسلام اتق الله هميش يرکود الله تعالى نا ولا تقتل كافرين او خبر ممن الكافرانو والمنافقين ادم منافقانو ان الله يقينا الله تعالى کان دې علیمن پویا حکیمن حکمتونو والا وت او تابو س تابېش ما دې اغي یو حاچه و هي کې دل شی الیک تا تا د قران کریم تابېشا م ربک دې طرف دراستانا ان الله یقینن الله تعالی کان دې بما تعملونا تاسو پاملونو باندې قادر خبردار تم کارو چې تاسو الله خبردار دې وا توکل علی الله و زان اسپار په الله تعالی باندې وکفا بالله و پرده الله پاک وکیل ان ذمہ ما جعل الله, نَدِي اللَّهِ, نَدِي اللَّهِ لَى ند گر زول الله پاک ندی جوړ کړی الله پاک ل رجلن هي سڈیلا من قلبینه و زړونا په جوفي په کې په خېټا دیاغې کې و ما او نې جوړکړې نهې ګزوللهپ ګ وااجکم بی بیایان ستاسو الله اغ بي بی بیاې تو ظاهیروونه چې تاسو ور سره ظار کوئ من هم نه دغو نه اومههې کوم من د ستاسو چې پرديښځ ته مور وای نه مور نه کېږي وما جاله او نهې جوړکړې نهې ګزوللهپ ا د یا کوم اولاد کے پوکھلے بن لښوی متبنا ابناکم زامن استاسو پرديږي تزوي وای نو زوي کې جن الله وي زالکم دا قولکم واینا تاسو دا به اقواہکم پوخلو تاسو باندې بي دليلا والله او الله تعالی چې دي يقول الحق و يرشا وهو يحد الثبيل اغا روانول کوي د لارې د حقا بارابری اللہ قسم اللہ را ادعوهم راوبلئی دوی نمونا اخلی دو دوی نسبت كون کی دوی ل اباهم کارانو دو دو دوی تا هو اقصتو دا ډیر انصاف دین دا لہی په نزد الله تعالی فیلم تعلمو لو کتصو نفی جنئی اباهم لاراند دو دوی پای خوانو کوم نورن استا سودی صدیقین پتين کې غلامان استاسو نه آزاد شده غلامان استاسو دي مريان آزاد شيوي استاسو دي والايسا আলাইكوم او نشته پتا سو باندې جناحه نس غنا فيما اختتم به پاغي کي چتا سو خطا شي پاغي سرا ولكن لجل غنا دي ما تعمد پاغي کي قص وکړي له وګو کوم شنو استاسو قصت کي يوند استاسو وكان الله او دی الله تعالی غفور الرحیمه بخنه کون کې رحم کون کې ان نبیو پیغمبري پاګلې سلام چه دي نبی پاګلې سلام چه دي او لا ډېر مهربانه دي بالمومنین کو مومنان او باندې من انفسه ذانو د اغوینا دې رحم کون کې ډېر زړه خوګې دي پیغمبره سلام وازواجوه او بییانې دې نبی پاګلې سلام امهاتهم مرگانی دادوی دی تو امت مرگانی دی نبی پاک اسلام دی جانی دی امہاتو غمین دی مرگانی و اولو الارحامی اخطلوان رشتہ داران بازو هم بازی دو دینا حق دار دی اولا حق دار دی یعنی پا میراسی دی بازن دی بازو سارا تی کتاب اللہ و حکم دی اللہ تعالی کی یعنی کتاب الله کی حکم د اللہ تعالی کې من المؤمنین اد مؤمنان و المهاجرین اد الا مگر اندا چی تفعلوا کول فقاری الا ان تفعلوا مگر جتا سوقی الا اولیاء حکومت دوستانو سره معروفه سنی کی کان ذالیکا ده حکم د الله تعالی په کتاب په کتاب کې قران پاک کې مستور ادکل شوه وای زقنا او کون وفش واضس من النبینا در سولو پیغمبرانونا میسا که هم لوز دعوی و من که خاص استانا و من نوح او دنو علیہ السلامنا و ابراہیما او دن ابراہیم علیہ السلامنا و موسیٰ او دن موسیٰ علیہ السلامنا و عیسیٰ بن مریم او عیسیٰ علیہ السلام زوید مریمینا و اخذنا میسا منهم اواغست یومنگ دودینا می ساتن غلیزا لوس کلق پوخ لیسل الصادقینا دیده پارشه پختن ابو کوي د رشتونو نا ان صدقهم د رشتیا وینا د اوی وا عدو تیار کړه دی الله پاک لکاکین کاکرانو لرا عذابن علیما عذاب دردناک یا ایه اللذینا امنو ای ایمان والو اذکروا نعمت الله یا ذو الینیا مد عللا تعالی علیکم بطاسوباندی ارجاعتکم کلچ راغل تاسوتا جنودن لخ کرے فارسلنا علیہم نراول ایگل مون پ غوی باندی ریحان سلی تو پان خوا و جنودن ولخ کرے ینه د ملائکو لم تروا ج تاسو نلی دله نلی دل تاسو و کان الله ذو الله تعالی بما تعملن بصیر استاسو عملونو لڑا لیدون که از جاو کم ار کل چی دوی راگل استاسو تاینی کفار من فوق کم ده بر طرف استاسو نا و من اسفل من کم او دو کز طرف استاسو نا کت طرف استاسو نا و ازا از غتل ابسارو او کل چی کجی شوی ویسترگی و بلغتل قلوبو او رسی دل زلونا الحناجر مره او غوتی د مرو نزده مره مرکند شودتوی ده ده غوطت دیده ده دی دی دی زنون استاسورا د ده خبگانه و, تظن و تظنون بالله دنون او گمانون کو تازو پا اللہ تعالی بانده گمانون مختلف کنا لکبتولیان دغا وقت انتحان و پریشو شو مومنانو بانده و زلزلو او جرک ولیشو او خوض ولیشو و تکلیف کی زلزالن شدیدن و جرکولو سخت و سره و اذ یقول او کم وقت یویل منافقان و الذین فی قلوبهم اواتصان شپ زړونه د اگو یک مر ازون شکو مرضو منافقت ما وعدنا الله کی وعده نه د کړه مونږ سره الله پاک ورسول و رسول الله او رسول د اغا صلی الله سلام الا ما جر وعده کړه دا غرور انده دته کی مونږ ترخه دوغه وکړه و اذ قال تاوکم وقت یویل طائفته منھم ذذین یا اهلی یثرب ا ایثرب یعنی مدینے والو یثرب یعنی مدینے په قوانی نمده لا مقاملکم نشتا طاقت استا سو پرجو نو واپس شئی او وقت و یستاذنو او اجازهت غختلو پری کون یا ویډالی منھم ذذینا ان نبی یل نبی السلامنا اجازهت غختا یقولون وی ويل ان نبی یتنا یقیناً کورونا زمونگا عورتون خالی بی سڑی پا کینشتا دی یعنی بی پردی دی وما هیه دی عورتین او ندی اغا کورونا خالی یعنی بی پردی سړی سڑی ندی این یوریدونا د نو غاڑی الا پیرارن مگر تختیقی دل غاڑی د جنگ میداننا ولو دو او کچر داخل کرشی دا اولو دو خلط علیهم او کچر تا داخل کرشی لخ کری پا دوی بانده من افتاره د ټول طرفونو د مدینېنا ثم سویلل پیتنه تا بیا وګختلی شي دو دوی نه شرک پتنه شرک الله اتو ضرور به وکړي دوی یعنی شرک کلمه به وایي کوفر به قبول یا منافقان و ما تلبثو بها او دوی به وخت هر نه کې پدي کوفر کلمه باندې الا یسیرا مگر دیروا نو چوک کارن وته چې کوفر وګویل په لگ وخت په تیرې لګما طلب بهسو د حلهیرا تیر بې وختې ساار به ش په ایلو د پور کلیمې مګډیر لګ وله قد کاو او یقین وودی آه د الله ی کړړی و د الله تعله سره من قبلو د د نه مخکې دې خبرې لاووللو نل ادباره کې نه به ګرز دوی شاگانې جګه به نه تختی وکان د اللهی او دو وعدد اللہ تعالیٰ تا پوز شوی اللہ با دی پختنہ کی قل وردو آئیتو لین فاکم الفرارو اسکل نفن بدر نکلی تاسو د تقیدل ان پر اتوم گا چیری تیخت توقوی تاسو من الموت مرن القتل دو مرنا اویل قتل د وجلونا و ایزن او دغوخ با لا تو متعونا پایدبا وانخ لی تاسو مزیب در نکلی شی تاسو تا الا قلیلا مگر لگ وقت قلت ورتو آئیمان و اللوی سوب دے اغزات اغزو یاسمو کم جتاسو اللہ رب بچ کی من الله دے اللہ ان اراد بکم کچھر تو الله اللہ پا پتاسو باندی سوءاً مصیبت او اراد بکم یاو غاڑی پتاسو باندی رحمتاً رحمتاً نسوب بے بند کڑی کازاب درکی نسوب بے بچ کی کر رحمت کی سوب به بندی بند کڑی و لا او بنمومی دوی زان لارن لهوم زان لار من دون الله سوا د الله تعالی نا وليان بچون یعنی دوست ولا نسر نسق امدادي قد يعلم الله المعوقينا يقينا بيجنه الله تعالى المعوقينا من كونګه د جهاد منكم استاد ہونا جهاد خلق معنا کوي والقائلهنا او اينه كونکي لاخواني وقلرونتا الَّمَّا إِلَيْنَا جَرَشَ مُنْتَا وَلَا يَأْتُونَ الْبَأْسَ أَوْ نَرَاهُ فِي جَنْكَاوُ لُتا إِلَّا قَلِيلًا مَغَر دِر لَغ أَشَ حَتَان بُحُل كَوْن كِ دَائِلَكُم بَتَاسُ بَانْدِي فَإِذَا جَال خَوْفُ نُكَل جَرَاشِي يَرَى رَأَيْتَهُمْ بِنِتَ دُولَارَا او را او ډیسترګي دوده تسيطا او ډیرا او کل لذی پشان د هغه سړی یو وشا چې بیوشر وو بیوشر باندې راغلی علیه پاغ باندې من الموت د مرک د وجینا د زن کدن حالت وی سترګاډی راوړي تر رنگه دابو سترګي په وخت سخته ګه الی راوړي فإذا ذهب الخوف نو کل چې لړشی ویرا تلقوکم نو تکلیف بر کوي تاسو ہوتا دې السیناتن پو جب سرد حداد تیز یعنی سلقوکم چلی مانا تکلیف درگی تاستا بے علسنت حداد فتیزو جبو سرد غوما دس اکرما دس اکرلا عشحتاً علالخیر حرسکا ان کی دی پر مال باندے مال غخ پر غخ تو پتا مدی اولائی کا دغا کسان چی دی لم یؤمنو ایمان ندر آورے و احبت اللہو نو برباد الله پاک عمالوهم عملونا دو دی وکان ذالکا او دیدہ کر علاللہ پا اللہ تعالی باندی یسیراً آسان یحسبون الاحزابو یحسبون الاحزابا گمان پی دوی پر ڈلو دکا کرانو باندی لم یضحبو چاوی ندی تلی و این یعطی الاحزابو او کچر راشی دغت ڈلی یو ود انهم نو غواڑی دا منافقان لو انهم چه ارمان دے چه دوی بادونا تیروی ویل پل آرابی پا باندو که یس علونا او پختن ای کولے ان امبائی کم استاسو دے خبرونونا ولو کانو او کچر تے وی دوی په تاسو کې ما قاتلو نو جنب نو کڑے دوی الا کلیل مگر لگ لقد کان یکینا نشتا دے لکم استاذو ده پارکی رسول الله صلی الله علیه و آله و بارک رسول الله صلی الله علیه و آله اسوہت النمونه حسنۃ د تاقه داري خیسه نبی پاک پتاوی داري کی خیسه جون د استاذو لمن اغچا لره کان چوی عقیده لری یارج اللہ کان یارج اللہ چا عقیده لری د الله تعالی د توحید والیوم الاخر او د ورز د رشتنی د قیامت و ذکر الله یادے الله تعالی لره کتی رند یادو ولمما ر ال الممنونه او هر کل جو د ل ممننانو الأحذا ل د کاافراننو اولووي ممننانو حذا معوه عل الله دا عغ سدي چې وا د ک د مشر الله تاال وورسولوه رسول الله صله صللم وصد ق الله او رشتوي ددي الله تاال ووررسول رسول الله تا وما زاد غم او ناتتهوي لره ممنان لرا ایلا مگر زیادی ایمان ایمان دو دی و تسلیمان و تابداری کول اللہ پیغمبر تا من المومنین بازی ده مومنانونا رجالن سڑی دی صدقو چه پوری کڑی دا پوری کڑی دا ما آهد اللہ اغواد چه کڑی دا اللہ تعالی علیه یعنی اللہ تعالی در جکم لوز کڑی دے اغی پوری کڑی و من هنو بازی من اغ سوگ دی قضا چه پوری کڑی نحبه حاج تخفل وامن هميان تنتظر او باقي اغه دي چې انتظار کیند شهادت چا جام نوش کوتا شهادت انتظار کاو وا ما بدلوا تبديله او بدل دین نه بدل کړي ان دین د الله تعالی په هیڅ بدلولو سره لې يجزي الله د دی لپاره چې بدل ورکړي الله پاک شاهدکینا رشتین خلقوتا به صدقهم په سبب د رشتیا د اغوي ويعذب المنافقين او عذاب ور کړی الله پاک مونات آسان وتا ان شاء الله د الله پاکو وغشي ان الله غادي او يتوب عليهم یا توفیض د توبه به ور کړی اغو وتا ان الله یقین الله پاک کانبه غفور رحیمه بخنه کوون کی رحم کوون کی ورد الله الذین او واپس کړ الله تعالی اکسان کا پروج کو پر کلو کا ترانو ده غیظهیم ترا دې غوصه دياوی نه په خپل غوصه واپس کړه لم ینالو چې نه یې حاصل کړه اونار دې دل خیرن پایدیتا پای او په هیڅ ګټاونګه پایدېونه اونار دې دل وقفل الله المؤمنین او کافیر الله پاک مؤمنان او مبارک یعنی ماشاء الله پاک مؤمنان الره القتال د جنگ کا ولونا وکال الله قوين او دې الله تعالی قوت ولا زور زل الذينا او را کوله کسان داهرو چې مړې داغوی سرک کړړی منحل کې تا ذلكې تابونا کتابیانونا من سیاسییم را کوزي کلله د کالاگانو دغونا وقده پاواای چو کې پلوې په زړو داغوی کې اورو حیبت پهجرواچول پریکن تاسو وجهلهوه تاثرونه پرین او کې کوله تاسو بله ډله سمو بندیان کل سمو وچل و او رسکم او در اللہ پر تاسو تا ارضہم ازمک دیاغوی و دیارهماوی کورونا و اموالهما دیاغوی مالونا و ارض اللم تتوها او در بکری تاسو تا دارتیزمک اچھے تاسو قدم نده ای خودلی پاغی بانده و کان الله غوطی الله تعالی علا کل شئین صدیرا و ہر چیز بانده خدرت والا یا ایوہا نبیو اے نبی پاک علی السلاما قل او آیا لی ازواج کا اخفل و بی بیانو تا ان کن تننا کچی ریئی تاسو توریدن الحیات الدنیا وار جند دنیا وزینت هاو خائف دنیا فتعالینا نراش تاسو اومد تیو کننا جو سامان در کرم در کم تاسو تا و او سر ریخ او رخصت کرم تاسو لارا صراحان باروختاي جميلان خستا سرا دنیا تو غوړی مال بازار کوم ځیا تالاته کوم تاسو وان تنتنا تن او کچری یی الحای... توری تاسو توریدنل حیات توریدن الله غوړی تاسو الله تعالی رضا کول الله غوړی او رسوله پیغمبر غوړی تابعداري د پیغمبر غوړی رضا کول د پیغمبر غوړی وددارل اخرته او کور د آخرت غوړی جنت غوړی رسته کور فان الله يَقِن الله تعالى اعدت يار كدره للمحسنات فتا عمل كون ګلارا من كن نستاسونا اجران عظيما ثواب له اجر له يا نساء النبي اي بيانو ده نبي فاضل السلام من ياتي جاء راتله لوکړه من كن نستاسونا به پا هي چتن پبا ديا مبينه تنستارا پبا ديا خار چراتو لوکا يظعله دو چندو ور کولی شاگی تا عذاب زی اپنی دو چندو یو پدوا وکان ذالک آو دیدا کار علاللہ فاللہ تعالی باندی یسی را دیر آسان